Zašto neće čovjek koji je nepokoran svojim roditeljima, zašto neće ući Zašto neće osjetiti dženeckim mirisanje pota? Jer ta nepokornost izaziva srđbu Allaha Čebuša. Iza Ako hoćeš nađi moj brat je put ka đeletu, da zaštuješ Allahu milost, budi dobročinitel prema svojim roditeljima. To je najkapi put, da plaćamo šanuk, nagradu za Zašto neće čovjek koji je nepokoren svojim roditelima, a zašto neće ući u dženeć? Zašto neće osjetiti dženeckim mirim saj ljepota? Jer ta nepokornost izaziva srđbu Allaha Čelešanu. Allahoposlanik s.a.v. je kazao zadovoljstvo Allaha Čelešanu uje u zadovoljstvu roditelja. A njegova ljutnja i sržba je u ljutnjih sržbi njegovih roditelja. Pa kada se na čovjeka njegov roditelj naljuti sa hakom i sa pravom, onda nek zna da je Allah Želešanu na njega. Pa nek zamisli se i nek misli o svome namazuju i o svome poslu i o svome zakijatu. Ako je tvoja majka u Allahov robe ljuta na tebe ili tvoj otac, a oni pokovni Allahu Želešanu. Jednoga dana Allahov poslanik je sjedio sa svojim ashabima pa ih je upitao Hoćete li da vam se obavijestimo najtežim i najvećim bijesima koji postoje na zemlji? Kazali su, hoćemo Allahov poslaniće, pa je kazao, eli šraku bin la, da Allahu u dželešanu druga pripisuješ? O koliko novali dejni i da svojim roditeljima hudeš ljepo Vidimo da nakon širka nije Allah nije postanik sallallahu alaihi wa sallam spomeno ni ubistvo, ni krađu, ni oboljelo, nego kaže nepokvornost roditeljima. Kao što u prvom volim ajetu koga smo citirali, kaže o rabbu ke ala ta'abudu ila i ja obilu alaih sallam. Allah, gospodar tvoj naređuje da budeš, da samo njega obožavaš i da roditeljima dobročinisto činiš nastavi Allahu šerufu i namazi to se sekiati hađi jihad a kaže da, da pored ibadeta pored tauhidatog iskano Allahu dželle šanehu da obožavaš roditelje tako jo da obožavaš Allahu dželle šanehu i da, da dobroti činiš svojim roditeljima tako on kaže u ovome hadisu ne znači griješ da činiš čirk i da budeš nakoporan svojim roditeljima što mi je kazao i važno svedočenje i važno svedočenje I nastavio je tako govoriti, spominjeti razno sljedočenje, kaže o sahabi, da smo kazali da Bog do, da frekine time. Došao je čovjek Allahovom poslaniku, ali ih i ve veseram. Kaže, o Allahov poslaniče, kaže, šta misliš, kaže, ako posjedočim da nema dugog Boga osim Allaha i da si ti njegov poslanik i budem panjao i zekija davao i namar i budem hađobavljao. U čijem sam ja društvu? Ovaj hadis je zabilježio Ibn Hibbanu sveme sahihom. Pokaže kaže, ti takav je u društvu, ko to bude činio, on je u društvu vjerovjesnika i šehida, iskreni, ako bude bio pokoran svojim roditeljima. Znači, možeš i klanjati, i posti, i ako si ne pokoran svojim roditeljima, nećeš biti sa poslanikom, niti sa šehidima, nego ćeš biti onda tamo gdje će biti ne A to je u istinu očita propaz. Zato su, moja, braćo, brojni hadisi koji ukazuju na odliku dobročinjstva prema roditeljima i stavljenju dobročinjstvo prema roditeljima ispred džihada na Allahovom putu. Jednoga dana Ibnu Nesaud radi Allahotala je upitao Allahovog poslanika kaže koje je najbolje dijelo o Allahov poslaniće. Pa je kazao Allahov vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam kaže najbolje dijelo koje možeš da učiniš jeste da kanjaš namaz u njegovom vremenu. Kaže, potom, ko je on, Allahov poslaniće? Kad je potom, dobročinstvo roditeljima. Potom, ko je, kaže, potom, džihad na Allahov putu. A Allah je želešanom stavio dobročinstvo prema roditeljima ispred džihada na Allahovom želešanom putu. I došao je čovjek Allahovom poslaniku, ali ih i salatu veselam, pa mu kaže, dajem ti prisegu Allahov vjerovjesniče, dajem ti prisegu na džihad, da će se borti na Allahovom putu. Pa mu je kazao, imaš li ti majku živu? Pa je rekao, imam Kaže vrati se I budi uz nju I kaže to je tvoj džihad Ti sa njom džihad vodi Budi dobročinitelj sa svojom majkom Prenosi Abdullah ibn Amr Ibn As da je jedan čovjek došao Allahov poslaniku i, wasalam, I kazao mu Kaže o Allahov poslanicu Dajem ti prisegu na hidžu Na seogu Dajem ti prisegu A kaže ostavio sam svoje roditelje da plaću Ovaj hadis bileži ima Nebu Daoud u svome sunenu sa ispravnim lancem prenosilaca. Kaže, ostavio sam svoje roditele da plaću, a došao sam tebi da dam prisagu. Pa mu kaže, Allahov vjerovjesni kada ih i salatu wassalam. Vrahi se kaže i raspoloži ih i razveseli ih onako kao što si i rasplakao. Ne vrijedi znači na lahov put i na lahovom putu da čovjek što čini ako rodite nisu zadovoljiti ime. Osim u iznimnim situacijama o kojima može posebno dovoliti. Vrati se, kaže, i raspoloži svoje roditelje, onako kao što si rasplakao. I kaže Talhata, Talhata ibn Muawija, es-sulami, radijallahu anhu, kaže, došao sam poslaniku, sallallahu aleyhi wa sallam, i kazao mu da hoću ići u žihad. Pa mi je kazao, imaš li majku? Rekao je imam, kaže, irđa, felzemha, fesembal džemna. Kaže, vrati se ti, trzem riđlejha, i kaže, budi kod nje. U hadisa kaže, budi kod njeni nogu. Mogli bi to prevesti, budi ti prostirač po kome će ona hoditi. Toliko se ponizi svojoj majicim, svojim roditeljima, to je, kaže, tu ćeš zaraditi džennet. Najlakši i najjakši braćom kojim čovjek može da zasluži džennet, jeste dobročinstvo kremu roditeljima. I pravi je nesvetnik koji ima roditelje pored sebe, a ne budu oni uzrokom da on uđe u džennet. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam jednog dana se je popio na minbar i tri puta rekao amin. Pa kada su da upitali zbog čega si to kazao, Allahov postojiće, nismo te nikad prije toga čuli da tako nešto govoriš. Kaže, došao mi je Džiblil i rekao, kaže, te što se onome kod očeka Ramazan, pa ne budemo oprošteno. Koz njegov post i njegov kijam i njegov ibadat i tako dalje. Kaže Džiblil da je rekao poslaniku, reci amin, kaže, pa sam rekao amin, da to Allah ustiša. I kaže... Također je rekao Džibril, kaže teško ste onome ne i neka budem udaljeno od Allahove nagrade. Kod očekar, kaže, starost jednog ili oba dva svoja roditeva po sebe, Allah Želešanu mu ne oprosti zbog jegovog dobročinstva prema njima. Ako hoćeš, dragi moj brate, put ka džennetu, da zaslužiš Allahovu milost, budi dobročinitelj prema svojim roditeljima. To je najkreći put da te Allah Želešanu nagrabi za tvoje djela. I zato je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozoravajući čovjeka da ne bude nepokoran svojim roditeljima, kazao: Tri doma uzvišeni Allah dželle šanuhu prima sumnje nikakve. Ovo se riječ Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Za koga Allah dželle šanuhu kazao: Omanenti kuali al-hawa'i huwa illa wahyu yuhha. Onda govori što i To je sve odjela koja mu se što Kazao je tri dove Allah Jeršanu prima, nema sumnje. Kaže, prva dola jeste kada roditelj dobi protiv svoga djeteta. Dobi da njegovo djete zatekne nekinu sibat i neki galanj. Što će ga stići sigurno. I kaže, je poslanik Salona Aleyhi Selem je nekoliko skupina koji će Allah Jeršanu požuti njihov u kazni još ondu njaluku. Pored toga što će je kazniti ahiretu. I od njih je spomeno onga koja je ne nepokoren ne svojim roditeljima. Vidimo, draga moja braćo, da u današnjoj vrijeme veliki broj, govorimo o muslimanima, o nama muslimanima, da je nepokoren svojim roditeljima, na ovaj ili onaj način. Ne govorimo o neljernicima, kod njih ne ima što se dove, žove, zove dobročinstva roditeljima. Kod njih je to nepoznato. Ne postoji. Vidimo čovjeka da može u mnogo slučajima napravi neplagu svoje majki i oce zbog svoje žene. To je haram i to je zabranje. Ne može se žena nikada staviti ispred majke i oca. Kada bi čovjek imao četiri žene i kada bi imao četvrdesetoro djece, ne može i staviti nijedno od njih ispred majke i ispred oca. Nema ništa na brinjanuku što može čovjek biti preče od majke i od oca. Jedna je na hađu. Čovjek je boravio u šatoru sa svojom majkom i sa dvoje i ženom. Pa je izbio požal, a njegova djeca su još bila mala, dojemčali, tako dalje. Pa je izbio požar i vi znate svi, ili ste čuli u nemoj kako su bužbe na hađu na arepatu i tako dalje. Izbio je požar na arepatu, šatori su počeli boljeti i tako dalje. Pa je on, sad čovjek se rašao u dilemi, njegova majka ne pokreća, a ima dvoje djece, šta da uradi? Koga prvo da izvuče? Od koga će početi sa evakuacijom? uzeo dvoje djece svoje izmije, ostavio majku. Kada se vratio, majka je viš Pa je odšao kod jednog islamskog učinjaka, jednog od najvećih halima današnjice, pa ga upitao jesam ili pogrešio. Kaže, Allah bi oprostio, veliku si grešku napravio. Pa dobro, ona je žena stara, ona je nepokrešna, ona će možda za godinu dvije, ili pet, ona najbolje znaju na ko preseliti. A djeca ostaju. Ne može se ništa isporediti sa majkom. Nema tog djeteta, ti te žene, ni tog brata muslimara, koji se može staviti ispred roditelja. Kaže, idmo Omer, radnji Allahu te anahu. Imao sam, kaže, ženu koju sam silno volio. Plaho mi je vida blaga. A kaže, moj babo Omer, kaže, nije volio. Nije moglo je vidjeti svojim očima. I kaže, naredio mi je da je pusti. Pa sam, kaže, odbio, nisam ga htio poslušiti. Pa samošao kod posanika, posanika sa lagove i Osman, otkrio i namer kod glavnog jemira. Pod emisija je svih dijenika, kije se riječi ne mogu vratiti. Pa kaže taj ta mi mu naređuje, kaže da pustim svoju ženu. Šta da učinim? Kaže pusti. Pusti svoju ženu. Pa kaže pa sam je pustio. Vidimo da je postao istostavno dobri postupak Omara, radi Allahu Teala anđal. Oh, nije generalno pravilo, ne znači uvijek kada bavo kaže čovjeku pusti ženu da će to učiniti. A međutim vidimo Ovaj, iz ovoga hadisa vidimo znači kako čovjek da treba da se ophodi prema svojim roditeljima Bineži imam Buharija u Edelom Mufredu da je jedan čovjek talafio oko Kijabe i nosio svoju majku na leđima i govorio stihove kaže Ele laha kaže ja sam njena pokorna deva koja je nosi Nosi svoju majku u toj gužbi i talaf i ona ne može hodati. Pa se je oprenuo prema Ibnu Omeru i upitao ga. Kaže, Ibnu Omer, jebne Omer, Turani of Kaže, zar ne vidiš, kaže, da sam joj se revanširao, da sam joj se odužio? Pa kaže, Ibnu Omer, la, la, la, la. Ona bi zepra. Kaže, nisi tako mi Allaha, ni jedne zepre. A zepra u arapskom jeziku jeste one muke i oni izdisaji koje žena čini dok se porađa. Kaže, nisi nijedno od tog izdisaja nisi joj se revanširao. Kako se možeš revanširati? Čovjek, draga moja, braćo, ne znam šta da učini na ome svijete prema svojim roditeljima. Ne može im se nikada revanširati. To nemoguće. Osim u jednom slučaju. Što god da učini, neka niko ne pomisli ja hranim svoga roditelja i dajem mu materiju. I tako, da... to ništa ne znači. To ste dragi moji brate, što ti činiš, to je sitnica mala, neznatna u odnosu na ono što su oni učinili. Jer oni su te čovjekom učinili, oni su te odbojili. Koliko je tvoja majka trebala sabra i srpljenja na tebe? Od malih nog u othani. Pa je kazao, nisi kažen jedne jedine zepre. Kazao, izvišen je Allah, džalešanuhu, osejnjali insane bihvali dejzi ihsana, Hamele tu umuhu kurhan u odahu kurha i kaže mi smo obavezali čovjeka da dobročinjstvo čini svojim roditeljima. Njegova majka ga je u nosila i u, muka ga, u mukama ga je porodila. Obavezan je čovjek da čini dobročinjstvo svojim roditeljima zbog toga što ga je majka nosila i rodila i odhranila i čovjekom ga učinila. Kako može da joj se odluži? Može da je se oduži samo u jednom slučaju kada je spomenuo Allahov poslanik alaihi sallatu veselam u hadisu, koga je zabirižio ima muslim, kada je rekao, čovjek se kaže ne može odužiti svojim roditeljima, nikada, osim u jednom slučaju, da nađe svoga roditelja, oca ili majku kao roba, pa ga kupi pa ga oslobodi. Jer čovjek koji živi kao rob, kao da je mrtv. Pa čovjek drugi kad ga kupi pa ga oslobodni kao da ga oživio. E sad se je čovjek jedino revanštirao svojome, svojome roditelju. I zato je uzvišan i Allah te barakev otrana učinio da posebnu nagradu ima roditelj kada njegovo dijete malo fresteli. Vrati sa Allahu džanašanuhu. Kaže Allahu virovjesnik sal Allahu anehi wa srneme. Kaže vaša djeca... Moja mala umru su, kaže, džemnetske ptice. Jedno od njih će svesti svoga roditelja na sudnjem danu, kaže, pa će ga uzeti za odjeću i neće ga pustiti dok ga ne uvede u džemnets. Neće dati Allah u džemnešanu, će kazati, gospodar moj, ovo ovaj, je moj roditelj i neću ga pustiti dok ne uvije s nama u džemnets, pa u džemnešanu Na sudnjem danu doći će čovjek pa će mu Allah u džemnešanu staviti krun počasti na njegovu glavu. Čiji jedan biser vrijednije u Dunjaluka i svega što je na Dunjaluku. Pa će kazati odakle je mene ovo oma nao o, o uzvišenim gospodaru. Ja to nisam zaslužio. Pa će mu ona nakon toga odjelnut će u odvrtač počasti. Pa će kazati a otkud mi je ovo? Pa će kazati to je kaže zbog dobročinjstva toga djeteta koji je činio učeći Kur'an i radeći po njemu. Zato čovjek draga moja braćo ne smije zaboraviti dobročinjstvo prema roditelima ni nakon njihove smrti. Ibn ono Umar rad javna hotena Anhu je jedne pilike izišao iz Medine, pošao je za Meku. Pošao je i pomojao sa sobom delu i magare. Pa je jednom jahao na ovome, a drugo se odmaralo. I tako, da bi mogao znači konstantno su Pa je sreo jednog pustinja, kaj upitao ga, kaže, za ti nisi sin toga i toga. Rekao je, jesam. Pa je rekao, uzmi, kaže, ovo magare. I dao mu je crvenu kapu, jednu crnu. Uh, Kako ko je imao, koju je stegnuo oko svoje glave, jer u tim predjenima gdje su velike žege, neophodno je da čovjek pokrije glavu, pa mu je to dao, a on je išao dalje od privene glave. Pa kad su ga opitali njegovi prijatelji koji su sanjili, zbog čega si to učinio, kaže, tako mi Allaha, čuo sam Allaha u da je kazao, najbolje dobročinstvo koje čovjek može da učini, kaže, jeste da bude dobar sa prijateljima svoga Otca. Otac je ili majka imali prijatelje, Pa su preselili, nakon toga najbolje tomočinstvo koje čovjek može učiniti svojim roditeljima nakon njihove smrti jeste da bude dobar sa tim ljudima. Pa mu je dao, znate što znači draga moja braća, u tim prednjenima dati jahalicu svoju. Znači kao čovjek koji kada bi imao samo dva prevozna sredstva, kamiona ili tako itd. I dođe čovjek i on mu pokloni jedno. Pokloni mu svoga Mercedes. E tako je idno postupio. Kaže, a kaže, njegov otac je, kaže, bio prijatelj Boga oca. Svjetljete sa ovo, samo poslanika, sallahu alayhi wa sallam, koji je, uvijek kada bi zaklao žrtvu, poslao bi onim prijateljicama od Hatiđe, radijallahu ta'ala anha, uvijek bi nešto poslao. Pa je radijallahu ta'ala anha, druga žena poslanika, bila ljubomodna. Pa je kazala, pa dobro, Allaho poslaniče, zrti Allah, nije tu, kaže, staricu zamijenio boljom od nje. Ja sam mladio i nepšta pa je kazao poslanika, ljutio se i kazao tako mi Allah, nikad mi je, kaže poslanik nije zamjenio boljom. Pa kaže Ališa, kaže nikad mi više nije namvalo, kaže da uvrijedim hatiču. Vidimo kako je poslanik, salam naho, ono je sve postupao s prijateljicama, jel, svoje, svoje žene. I doći će čovjek na sudnji dan, I uzništeni Allah žele šalujuće ga dignuti velike deređe, na velike deređe i velike stepene pa će upitati odakle meni ovo o Allahov poslaniće kaže to je zbog istih para i oklosta koje je činilo tvoje djete tebi. Znači svaku stvar draga moja braćo koju čovjek uradi, njegov roditelj ima korist u te stvari. Dobročinjstvo prema roditelju ne mora to biti nekakav ni poseban nijet. Šta god da učiniš svome sa roditelju piše dobro. Ali danas vidimo... Među muslimanima možda onih koji kada bi njegov očac, kada bi ustao iz zemlje kao vidio što čini, ponovo bi umro zbog toga što ono što čini, zbog njegovog posta. Možda je on kriv što nije odgojio svoje dijete. Pa onda snosi posljedice jeli, onoga što čini nakon njegove smrti. Molim u izvišanog Allaha žele što vam da nas učinje od, dobro, od dobročinite na našim roditeljima. Danan najbolim učinu našnodlad na djelaj danaspoju u jennatu srnashin poslaneikum alaih sallatu wassalam wa sallam lahu ala seyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam sallam Wa nijainah ruchu ala namah Ufti la razna na ima la saqahat Fil anbi lorahat Kolo vam je zani, kunde sebe ne hrvota, na islamstva omladine lint s širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebna informacija možete dobiti na broju telefonu 0043 732 611 865. O salamu alaykumar. بابا النو بالقليل من القليل da bella u bil qalili minel qalili vahe i sadali Ako dožive kod tebe svoju poznu starost jedno od ili od dvoje nemoj im karzati mi uđu da bella bil qalili minel qalili qalili minel qalili vahe i Hlo je voktada mi wa ni mi je da je domani 100% av épirta te切ur vs voršel da gli is وَطَاعَتُهُ بِمَا تَرَيْنَ فَنَظَمَ وَطَاعَتُهُ بِمَا تَرَيْنَ فَنَظَمَ كَانَ الشَّيْخُ فِي جَلَبِهِ مِنْ التَّفْضِيحِ فِي شَخْصِيَّتِهِ وَلَكِنْ مِنْهُ قَوْلٌ مُتَنَوِّرٌ عَلَيْهِ فَهْوَ وَالْعَرَفُ يُرَاقِبُ يَلَقُوهُ فِي مَخْدَلِهِ وَدَيُونُ يَرَى Denna Teru ker isi Cela da raiz Cela Hraldu mi Pod Možetsku a Jedan صلوا على رسول الله حبيبنا النبي الحكيم طوعا على صحبه والي وجميع ما بعدهم والصالحين وجميع الساهرين قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم للذين لن يشترك فيها الهد الدنيا حسنة وارد الله واسعة إنما يوفف الصابرون أجربون دوير حساب إنه محيط يتعالي رأسي أو رأسي موحي أخذوا يا رسولة أخذوا يا رسولة أخذوا في هذا العالم بذل تجعلنا نقراض الله أخذ أمه على مكان فقط أخذوا بذل تجعلنا نقراض أخذوا يا رسولة فأزمان طواماً لليالي بي صلاة الحق إن الحمدل الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شروري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 أما بعد فإن احسن الكلام كلام الله وخيد الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر المور محدثاتها وقل محدثة بدعة وقل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دراجم ويأتي أنا براتشو أزليشني الله تبارك وتعالى وبآبيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَقَضَوَ رَبُّكَ عَنَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اي از بيشن الله جل شانهو نرجوه از بيشن الله تبارك وتعالى وبروچه بيهدنicima دانا وبوشاوهو اسمسامو نيگا نيگا يدنوغ يدينوغ عز و جل وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا i da svojim roditeljima dobročinstvo čine ima je buganne indaka al kibra yahduhuma aw kinahuma tela taqul lahum uf ako dožive kod tebe svoju poznu starost jednog od njih ili oba dvoje nemoj im kazati ni jer je to riječ koja ispoljava negodovanje, koja ispoljava nezadovoljstvo bilo njihovim postupkom i njihovom riječju. Ona tanhar huma i nemoj na njih podviknuti i nemoj sa njima grubo postupati. Okullehuma kaulen kerima. Reci im blage i nježne riječi, jer su oni najzaslužniji da čuju takve riječi. Okfid lahuma dženaha zimli mina rohme. Dokor od ih rahmuhuma kama rubbiyani saghira itini ma spusti svoja krila poniznosti i kazi Bozudaru novoi smirite to sho oni ne odali doksemaya svoja krila milosti i poniznosti i moli uzvišenog Allaha Đelešanuhu da im oprosti jer su oni prema tebi bili milostivi dok si ti bio mali a uzvišeni Allah tebara kjeva ta'ala će se sminovati onima koji su bili milostivi pogledajmo samo naše prve generacije kako su se obhodile prema svojim roditeljima prenosi se da su neki od njih kada bi jeli zajedno sa svojom majkom nisu imali snage da jedu a da njegova majka gleda u njega, smatrao je da bi možda zamogaj koji stavi u svoja usta poželjena njegova majka, pa kaže nisam mogao da jedem ono što bi možda moja majka poželjela da pojede. Žrtvovao je sebe zbog svojih roditelja, drugi kada bi razgovarao sa svojim roditeljima, kada bi ga nešto upitali, pa kada bi odgovarao nisu nikada mogli čuti njegov glas, niti njegove riječi. Tako je ponizno govorio tako takotinjim glasom da je bio nerazumljiv. Do te mjere je bio milostiv i ponizan svojim roditeljima. Znajući da njegov uspjeh na Dunjanuku i na Ahiretu ovisi o njegovom odnosu prema otcu i majici. Pogledajmo samo Uesel Karnija koji je došao iz Jemena kako bilježe ima muslim u svome sahihu. Da je došao iz Jemena u vrijeme Hadite Omara radijallahu ta'ala anhu, pa je Umar izišao pred njega i kazao mu i pitao ga u stvari da li je on Wais al pa je rekao da jeste. Omer mu tada reče: "Dovi mi, čini mi dovu Allahu jalla Jer sam čuo poslanik kalej isalatu vay selam da je rekao Doći će u ojsel iz Jemena, a on ima majku, staricu kojoj je pokoran i dobročinitelj, pa čini mi dovu da mi Allah Želešanu oprosti, da mi Allah Želešanu oprosti zbog tvojeg dobročinstva tvojoj majici, a mi znamo svi koji je bio Omar radijallahu ta'ala anhu. Prenosi se u vjelodostojnim predajama da kada bi šeiton vidio Omara na jednom putu da bi pobjegao na drugi nije smio prići Omer radi Allahu ta'ala anhu no međutim pored toga on traži Omer radi Allahu ta'ala anhu zahtjeva od Uwejs al-Karbija da mu dovi, da mu čini Allahu Đelešanhu zbog njegove pokornosti svojoj majici i zbog onoga što je činio od dobročinstva Prenosi se također da su prve generacije Kada bi klanjali dobrovoljne namaze, bilo da se radi o noćnom namazu ili o sunnetima, pa bi ih pozvao otac ili majka da su prekidali svoje dobrovoljne namaze zbog njihovog poziva. Jer je pokornost roditeljima obavezna, pokornost roditeljima je važib, a klanjanje dobrovoljnih namaza nije vađib i nije obavezno, pa se uvijek daje prednost onome što je obavezno nad onome što nije obavezno. Zato je neophodno da čovjek bude dobročinitel svojim roditeljima cijelog svog života dok žive na ovoj zemlji i kada precele, kada se vrate svome gospodaru, a znavo želi. Kaže uzvišeni Ovo stajne l-insane givari deji husna O in džahedake li tušrike bih ma lejseleke bi ilmun talat utiahuma I lej je mrođi okum pe u nebbi okum bima kuntum ta' menun I Allah žele šanuhu Vasijet šini Naređuje ljudima da dobročinjstvo čine svojim roditeljima A kaže ako te oni budu nagovarali da meni širk i kupur i nevjerstvo činiš Nemoj im biti pokoran Ne moj im se pokoriti Ona da i aturah mi فؤاد أنت معناه وعمر أنت دنياه بليغا كنت أحسبه ولكن ألجمت باهو حروف القول قد سكتت وتاهت مثل من تاهون بني ربا كنت أحسبه ولكن ألجمت تاهون حروف القول قد سكتت وتاهت مثل من تاهون مما حرفي سمعت نداء قال U drugoj suri kaže Allah dželešanu vojinca he da ke ala entushrike bi ma lekesa bi ilm fala tutahuma wasahibhuma fi dunya ma'ruuta. Ne mojims da pokoriti ali na dunjalu ko bude dobročinitel. Roditelji draga moja braćo kada su nedjednici. Najveći ćakiri čovjek mora prema njima biti dobročinitel. Ne smiješ mu se pokoliti, pa ti u nevjest mu otići, ali mu dobročinstvo mora šiniti, jer te uzvišeni Allah Đelešanu time obavezao. Onda ćete se svili Allahu vratiti, pa će uzvišeni Allah Đelešanu između vas presuditi i On će vas onome o čemu ste se spodili obavijestiti. Dobrodate samo Allahov postanika Ibrahim alejsalam kakav hakali on bio prema svojim roditeljima. Kaže Allah dželle šanehu: "Uzkur fil kitabi Ibrahim, innehu kana sidiqan nabiyya." častnog vjerovjesnika, rusun, onih pet najboljih postanika. On je bio iskan i bio je vjerovjesnik. Ib ole lije bihi, ja ebe ti, ime tabud zmana jesmo u ona jubsir, ona jugni, anke šeja. Kada je rekao svome ocu, kaže, o očiću moj, kako mu se obraća, lijepim i blagim vječima, on je nevjernik, najveći nevjernik koji ima na zemlji. Koji je svojim rukama kipove klespao i prodalao. Pa kaže mu, ja ebe ti, o očiću moj, Zašto obožavaš onoga ko ne i ne vidi, ni ti šta kod Allaha koristi? Ja rebe ti inni kad žareni, mine na ilmi male njeti. Kaže, meni je o očiću moj, ponovo se obraća, očiću me, moj, meni je od znanja došao ono što tebi nije došao, što ti ne znaš. Meni Allah žele šamo objavljuje, ne tebi, fe tebihani, slijedi me ehdita sila ten salija, a ja na pravi put ako me budeš slijedio. Ja, ebe ti, o očiču moj, la ta' budi šeitan, inne šeitane kenel rahman i asija. O očiču moj, nemoj šeitana obožavati. Uistinu je šeitan bio nepokoren svome gospodaru. Ja, ebe opet kaže, o moj, o moj, Nemoj obužavati šeitana i nemoj, kaže, tako činiti pa da te stigne od Allaha Čelešanu kazna. Ja se bojim da te ne od Allaha Čelešanu bolna patnja. Šte te kune liši pa ćeš biti šeitanog prijatelj i za njim ćeš slupa u džahennanu biti. A onda njegov otac odgovara pa kaže: "Pa an aaliha ti ya Ibrahim. Kaže: "Je ti to mrzliš moje bogove, o Ibrahime? Je ti to mrzliš ona božanstva koja stoje svojom rukom klešem? La in nente hilar jumanna." A ponefte kaže: "Ja ću te svojim rukama kamenovati." Uhđurni oh, Melija! Iditi Ibrahim je jedan duži period, odvojiti se od mene. Nemam ja s tobom ništa. Vidimo kako se Ibrahim A.S. obraćao lijepim i blagim riječima svom ocu. Nije mu kazao u džehendam će još i nevjernik si i takav si, takav Nego mu se obraćao lijepim i blagim riječima ne bili se on popojao i ne bili se bratio, Pa mu kaže o očiću moj, o očiću moj i savjetuje ga. Na kraju nakon toga kaže mu Hvala selamun alejke Kaže neka Allahov mir i spas na tebe Se stav zirulake robbi Innehu kane bi hatija Kaže neka selam Allahov dželešanu na tebe Ja ću moliti Allahov dželešanuhu da ti oprosti A on je kaže prema meni bio milosti Možda će neko kazati kako je Ibrahim a.s. tražio da doli svojme ocu i da mu moli za oprost, kada nije dozvodio nevjedniku tražiti oprosta. Kažemo, ovo Ibrahim a.s. učinio u to vrijeme, dok mu nije, dok mu se nije razpistilo i dok nije saznao o čemu se radi. Pa zato kaže Allah je lešanuhu u suri Eteube, وَمَا كَانَ إِسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِيَبِيهِ لِنَّا مَوْعِدَةِ مُوَعَدَهَا إِيَّا فَلَمَّا تَبَيْيَنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُ مِنَّهِ تَبَرَّهَ مِنْهِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَيَوْلَّهُ الْحَلِيمَ Kaže i nije istigfar i taj oprost koji je Ibrahim Aleyhis Salaam činio svome otcu nije ništa bio do jedan obični oprost i lijeć Ibrahim Aleyhis Sala Dok nije saznao da je on pravi i otvori Allahu neprijeten Pa se je potom odrekao svoj ojca. Odvekao se njegovih dijela i njegovih postupaka. U našem narodu i kod našeg svijeta ima poznata izreka... Kaže da ako je čovjek ružno postupao sa svojim roditeljima, tako će i njegova djeca ružno postupati sa njim. I obratno, ako lijepo da će biti. Ovo obraćo nije generalno pravilo, niti postoji šelijetski dokaz u tome. Ali vidimo u velikom broju slučajeva, da ne kažemo li čini, da se to obistili. Pa pogledajte vi kako ste Ibrahim Ali Issalam obraćao svome otcu. Kaže, o oči ću moj. Da vidimo sad druge strane kako se Ibrahimov sin obraća njemu. Pa kaže Allah dželle ka ma'hu as-sayyid, qaala ya abunaye, inni ara fi al-manami anni Kaže pa Paka je Isma'il alejhi selam sin Ibrahima, kada odrastao i počeo mu pomagati u njegovim svakodnevnim poslovima, Rekao mu je Ibrahim aleyhisselam: "Jabu ne je, o sinčiću moj, ja vidimmo smu da trebam da te zakoljem. Trebam te prinijeti kao žrtvu." Pa kaže: "Šta ti misliš o tome? Razmisli, šta misliš?" Pa je odgovorio Ismail aleyhisselam: Aley, Aley, "Kada ja edati." Kaže: "O očicu moj, Ibrahim ale Islame svome babi govori o očiću moj, vidimo da Ismail ale Islame sada govori Ibrahimu, kaže o očiću moj. Ipan ma tuqmer, učini ono što ti se naređuje, seteđiduni inša Allahu minasabirin, učini ono što ti Allah žele šalu naređuje, tu ćeš mene naći srpljiviji. Vidimo kakva je to pokornost svojom roditelju. Roditelj hoće da zakvore vlasti to djete a djete mu je pokorno. Pa je onda to uzvišen i Allah Đelešanu sve iskupio sa jednom žrtvom. Draga moja braćo, najbitnija stvar za vjernika u njegovom životu jeste da bude dobročinitelj. Ono neko dobročinjstvo zaslužuje. A nema nikoga na tunjaluku i ništa živo što se kreće da mu čovjek treba posvetiti veću pažnju od svojih roditelja. Allah u poslani Kalehi s.a.v. je kazao u hadisu koga bileži Imam Ahmed, kaže, tojici je Allah Želešanu zabranio ulazak u džemned. Tvojica neće osjetiti dženeckog mirisa ni ti će sastođivati dženeckim ljepotama. Mudinu, Mudinu u kamru, kamru. Olaj Olaj koji Olaj Olaju. Olaju. onaj Olaju. koji bije alkohol, onaj laku i onaj koji je nepokoran svojim Zašto neće čovjek koji je nepokoran svojim roditeljima, zašto neće ući u dženetu? Zašto neće osjetiti dženeckim mirisa i ljepota? Je tale pokornost izaziva sržbu Allaha dželešane. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve je kazao: "Zadovoljstvo Allaha dželešane uje u zadovoljstvu roditelja." A njegova ljutnja i sržba je u ljutnji sržbi njegovih roditelja. Poka pa da skoro čovjeka njegovom rodikalim naljuti sa hakom i sa pravom, onda nek zna da je Allah dželešane ljut njega. Pa nek zamislite se I nek mislije o svome namazu i o svome postu i svome zakijatu, ako je tvoja majka o Allahov robe ljuta na tebe, ili tvoj otac. A oni pokovi Allahovu Čelešanohu. Jednoga dana Allahov poslanik je sjedio sa svojim ashabima pa ih je upitao, hoćete li da vas obavijestimo najtežim i najvećim dvjesima koji postoje na zemlji? kazali su, hoćemo Allaho u poslaniće pa je kazao, el i šraku bi na, da Allaho Đelešanu druga pripisuješ o kukulu ali i da svojim roditeljima budeš nepokoran vidimo da nakon širka nije Allah, Đeleš, nije postanik samo Allaho ne i o svem spomenuo ni ubijstvo, ni krađu, ni ovo ni ovo, nego kaže nepokoranost roditeljima, kao što upravo onome ja, ajetu koga smo citirali kažeo kada rabbuke Allah gospodar tvojeg da budeš da samo njega obožavaš i da roditeljima dobročinstvo činiš pa ostavi onaj şunu i namazi pos i zakat i hadž i džihad a kaže da, da pored ibadeta pored tauhidata tog iskrenog Allahu dželle da obažavaš roditelje. Tako je ovdje, da obažavaš Allah i da dobroti činstva činiš roditeljima. Tako ovdje kaže, u ome hadisu, najvećim djeci su da činiš čirk i da budeš nepokoran svojim roditeljima. Potom je kazao i važno svjedočenje. I važno svjedočenje i nastavio je tako govoriti, spominjati lažno svjedočenje, kažu ashabi, da smo kazali da bo ovdje da prekine time. Došao je čovjek Allahovom poslaniku, ali i salatu veselam. Kaže ova Allahov poslaniče, kaže šta misliš, kaže ako posjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da si ti njegov poslanik i budem kanjao i zekja davao i nama i budem hađa obavljao u čijem sam ja društvu. Ovaj hadis je zabilježio Ibnu Hibbanu svome sahihom. Pa kaže, ti takav je u društvu, ko to bude činio, on je u vjerovjesnika i šehida, iskreni, ako bude bio pokoran svojim roditeljima. Znači, možeš i klanjati, posti, zekadavati, ako si ne nepokoran svojim roditeljima, nećeš biti sa postanikom, niti sa šehidima, nego ćeš biti onda tamo gdje će biti nepokornici. A to je u istinu očita propast. Zato su, draga moja, braćo, brojni hadisi koji ukazuju na odliku dobročinstva prema roditeljima i stavljaju dobročinstvo prema roditeljima ispred džihada na Allahov put. Jednoga dana ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu u Fitawalah al-Mustanika kaže: koje je najbolje djelo Allahov poslanice?" Pa je kazao Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem Kaže, najbolje dijelo koje možeš da učiniš jeste da planjaš namaz u njegovom vremenu. Kaže, potom, ko je on lahom postojiče, kaže, potom dobročinstva roditeljima. Potom, ko je, kaže, potom džihada, lahom. A Allah, želešanom, stavio dobročinstvo prema roditeljima ispred džihada. Ka lahom, želešanom, sudu. الحياه بالحشا انا القلم اسي والاسماء القامي قد تسا وسق